Розділ четвертий Айк А тепер я хочу познайомити вас з хлопчиком Айком. Гарненький, чорнявий такий хлопчик, але тут я зітхаю, бо Айк єдиний у Дивограді не був щасливий. Хоча про це ніхто-ніхто не знав, навіть не догадувався. Айк це приховував від усіх-усіх. Йому було десять років, і всі ці десять років він носив у своїй душі секрет. А секрет цей полягав у тому, що Айк, вибачте, був боягуз. Він боявся темноти і боявся висоти, боявся блискавки і боявся грому, боявся павуків і боявся пацюків, боявся, щоб його ніхто не вдарив, не образив, і сам боявся когось образити ненароком. Та що там казати? Боягузи бояться усього на світі – не перелічити. То чому ж він не попросив короля або королеву, щоб зробили його хоробрим? Здивовано спитаєте ви. Адже король і королева виконували геть усі бажання своїх підданих. Ех-ех-ех, знову зітхаю я. Так-то воно так. Але попросити – це означає признатися, що ти боягуз. А хіба можна признатися в цьому? Жоден боягуз ще не признався, що він боягуз. А той, хто признався, уже й не боягуз. Бо щоб признатися, потрібна мужність і сміливість. О, як хотів Айк бути мужнім та сміливим, таким як Орландо. Орландо був для Айка взірцем, неосяжною мрією. Закоханий у Орландо, хлопчик бігав за ним, як то кажуть, хвостиком, звичайно, потайки, ховаючись, так щоб той не побачив. І у переддень весілля, у ту жахливу мить, коли злий чаклун Бридаку спотворив Орландо, Айк сидів у кущах і все бачив. Боже мій, то було неймовірно! Айк! Затримтів від страху і хвилювання. Що ж це буде? У Орландо ж завтра весілля. Як же він поцілує наречену з таким дзьобом? Мабуть, те ж саме подумав оцю мить і Орландо. Дикий крик болю вирвався у нього з грудей, і він кинувся у гірський ліс, що починався одразу за його оселею. Айк! Лише розпачливо подивився йому у слід. Бігти за Орланду було би зглуздо, та Айк і не догнав би лицаря.